De les 11. I què? Jo soc el eh, Francesc Urteu. Però el més important és que siguem a la ràdio. A Catalunya Ràdio. L'orella irònica ella Ya... Irónica Legalització de la legalització de la persona és un puntal delicada. És, eh, justament m'ha la paraula a la boca perquè justament m'ha de dir que la situació és un punt delicada. Uh, a veure, uh, com a agència, no pots fer res més que abstenir-se, mm -hmm. uh, crec. Uh, ara, clar això no el decidiran fins l'últim dia i, i bé, serà interessant veure què passa, però en principi, per coherència, uh, de fet s'haurien d'abstenir, no? I... Però és possible això? Els seus socis en la política, en els... l'àrdea de la política, tot és possible, o tot uh -huh. és possible en l'art de la política. I, I per què, no? I per què, no? Eh, uh, no ho sé, abans abans el tancat, amb tancat estaven parlant el Sr. Solàs justament del... Sí, no, ja penso que és, és un acte de cobardia, molt clar, no? El de Convergència. No, no. Absteneixa, absteneixa de sempre han estat esteps... És, és just el punt que, que tenen, és just el punt que, que han de trobar, aquest. Sí, bueno, aquell, aquest és aquell punt tan difícil de trobar. D'equilibri, com el punt d'equilibri. Ja, doncs, jo sopant, no? Eh, exactament. Ara, clar és evident que no poden votar eh, sí a favor, diguem-ne, de la legalització, i tampoc poden votar que no. Perquè, eh, senyor, per allò que ho conegui Euskadi, eh, com és que... El... El PNB li resulta tan problemàtiques que sigui si legalitzi Batassona per què, què té aquest enfuntament aquesta posició tan dura el PNB en contra de d'aquesta de iniciativa del, de, del PP uh, senyor Orteu malgrat la seva vocalització difusa li puc contestar que el PNB coneix de primera mà la situació a Euskadi, no Euskadi, com mm. normalment es pronuncia en Mausquera es diu Euskadi i per tant mai votarà a favor de la legalització d'un partit de la seva m -m regió per dir-ho així mm -hmm. a més a més, responent no, al senyor Zimbacana no seria Macana, que hi vi més vots per pel PNB? No. no, no, perquè està demostrat que els, els votants de R. Batasuna o com es digui Mm, un cop no puguin votar a Batassuna doncs aniran a votar o a cremar o el que sigui hi ha una cosa important també en tota aquesta discussió diguem-ne no? eh, i és eh, què passarà diguem-ne un cop quedi fora de, del servei públic Batasuna, és a dir millorarà la situació empitjorarà la situació cap on anirà no, la de Batassuna evidentment empitjorarà molt l'any eh? crec que jo vaja Sobria me va. Eh? No, ja, ja, no, jo em tinc la persona, em tant, diguem-ne, que deixarà d'existir, de, o sigui, des punt de que poguisteu fer-se escrit tot això. No, mm, no tot, eh. Si, se, si queda il·legal, queda, o sigui, a veure, quedarà ilegal, no legal. Exacte. Però en termes jurídics Sí, això sí, sí. És estan, és estan diferents, no com ilegal quedarà diguem-ne com morta no sé què vol que li digui pues el, el meu pare per exemple està en una situació d'il·legalitat total i els meus avis també no? I, i conec molta gent vol dir. Que no. sí però hi ha gent viva que també està en situació il·legal solen estar en situació al·legal si parlem de persones si parlem d'institucions és il·legal jo perdoni, però vaig fer tot el servei jurídic de l'exèrcit eh, durant el meu servei militar i a Ceuta, i són termes que cal... Eh, I després, encara vull dir una altra cosa, no? Eh, un cop eh, la llei de partit sigui aprovada i troblada, això què passa? Simplement passa que el Congrés demana, el Congrés o Senat, demana al Govern que demani la ilegalització al cos jurídic de l'Estat. El cos jurídic de l'Estat, però, però pot dir perfectament que no, que no interessa. No? És clar esclar. Aquesta és la història. No? Són fan farronades, al canvi de la fe... I em perdonarà que insisteixi amb el tema d'alegalitat i d'il·legalitat. Una persona pot ser il·legal, completament. I parlo amb coneixement de causa perquè la meva parella és il·legal. I té, un, té una... Jo he parlat de persones, no de parelles, perdó. Mi. O sigui, pot ser que la seva parella sigui il·legal com a parella. Bet, jo, jo crec que de fet la persona no és, no és una parella, eh? és un partit polític fins ara menys. És, és una coalició, és una coalició. Sí. De fet sí, doncs com una, com una parella. No, no sé si no. Sé. O sigui, aquesta també és l'altra hi ha molta gent pel carrer, us sortí el carrer i pregunti i veure com que no ens escolten. està, tant sí, tota no concentrat tot PSC, no? sí, sí. PSOE. No? Ah, ha, no? Arigat. Arigat. Estan parlant del que sap, una persona perquè, sí. sí. mm -hmm. bon, una dona mm -hmm. es que tan... no sé què hem, hem fet sí. perquè us he proposat que parlessim d'actualitat sí. perquè Comences parlant d'una cosa i et vas a una altra. I si era un minuts començaran a navegarse se segur perquè... Bueno, Santa Clara hi seria el Santa ja, ja Clara. Eh? És bona persona, però no relaxat, ostres. Tot ah, ja, entra en la conversa. Diu, "Ja estan dient Sí. això, un, una, completament Una dona som. que és intentat semblar un home. No si de la sociologia, És increïble, i urtegument, eh. Vols el. dir una tertúlia d'actualitat i i estan parlant que si els homes són igual que les dones. Vés sí, a, sí, sí, sí. I, i que que farisos en bata són. No. Per no recordem que era era arribat a Girona, no a Batxona. No no i ja molt estimo aquests companys aquí, que estem fent el senyor Solà. Sí, que ja estic per senyor Cana, per allò. Som, som anjembre. gent, dir que ara mateix vingut, no ara s'en penso. Eh, més estar. Eh, has rets que han justament s'ha discutit, hi els que fent ràdio i, i... no sé si he pres la decisió correcta i que amb ells no sí, sí, però sí el poeta tenia però fer un programa més hem, han tocat un tema molt interessant ara el està està fent el programa concentrat en el programa ja venga el senyor Weston senyora Weston George és un tema molt recent i encara no se'n pot parlar amb tota la seva dimensió ni sobre qui va ser home i qui va ser dona a la Segona Guerra Mundial que això és un tema molt interessant que s'ha deixat a banda Home, ja, ja, s'ha estudiat molt sobre la Segona Guerra Mundial, eh, crec jo sobre la Segona Guerra Mundial no, però... s'ha estudiat molt eh? s'ha estudiat molt sobre la Segona Guerra Mundial Sí, però potser malament, però... no? El senyor sí. Perlló té raó amb que és un tema que encara, encara està candent i encara crema, diguem-ne. Eh? Hi ha determinats aspectes de la Segona Guerra Mundial que, dels que no se'n pot parlar, encara. Mm -hmm. I dol do molt, dol molt. Eh, no, no sé I si, ja, si ja això que has dit en que, en de la Segona, de la segona de la de la Guerra Mundial ha quedat clar. Que un... no vull dir que... No que un... Jo el que volia dir és que... Ja. No sé, que ja s'ha ja. massa, no?, sobre la Segona Guerra Mundial. Vull hi ha d'altres guerres que estan com èvites, i que... Sí, hi ha de una saturació d'estudis. Per tot, sobretot, con Els anglesos estan emocionats amb clas, la zona gran dia, la sala guerra. Sí, els eh, altres que que la zona gran dia. No sé, ni casaris sembla de fons. Sempre un cislem davant que guerra. Al perlló és és un guí. És un fil fantàstic, man. Penses que Manickelen? Al perlló. Eh, perlló què? Que s'ha matat alguna cosa. Mm -hmm. i diu, deixa que m'ho pensi i ho veus al cap de 15 dies i et diu eh, Orteu, ja, ja sé ja sé què penso però si em recordessis la cosa aquella ja... saps? no va, va fer. És el motiu. Bon que va pogui dir eh? què van, deixar, però van sí, ja, que parlum. M'ha mig disperss, trobo. Mmm, però... lingüista, em veço molt obligat a corregir. Ara parla com una, una la la que no és Stalin, sinó Stalins. En no, el final, senyor, molt de material al llibre en venta. Maoscript. Ves per on diu sempre i pense que però... era angle. No. No, no, no, és Stalin, tant en Joc final, set no sé, intenta de entrar, de entrar de en la de conversa de és una tonteja, de de però tonteria pràcticament amb la G o sigui, amb el llenguatge catòlic a, amb la G de Gerard no de Gat temps, exactament I de, com, no? quan la G fa, com aquella, aquella aspiració no? com, la, G, la G que diríem com... on... la tornant al tema de Cornellà jo crec que s'han fet massa estudis sobre la segona guerra mundial no està tot prou clar de fet es van matar tants moros a la batalla de Cornellà per culpa del Rommel que a partir d'allà va decidir que l'ONU intervindria i formaria sí. un altre país a, a Palestina. País per jueus, evidentment, perquè havien estat molt maltractats, no? Rommel, Rommel va ser un general d'una importància capdalt en la Segona Guerra Mundial. Com tants d'altres. No, sí, jo, però... jo, no, jo no hi posaria la mal foc. Però era ja, homosexual. Sí, sí. Patton, Patton, sí. quin nom... No sé. Sí. Jo no, ah, jo no hi posaria. Submarinista qualsevol, eh? Sí, hi ha molt de mitjans, ja. Però intentant un de reconduir mm, la situació, vostès creuen que hi ha alguna referència en la situació actual al País Basc amb el que va ser la Segona Guerra Mundial? És dir, és una mica... Com Podríem re relacionar amb la caiguda del mur? Amb... Sí, sí. No, no, mur? Són dues bueno, és una diferents. mica, diguéssim, que la Segona Guerra Mundial acaba el 89 quan cau el mur, no? No, no, no, la Segona Guerra Mundial. No, no, no, no, no, no, no, no, mundial, no, no Aquí s'ha equivocat o sigui, eh? em, em sembla eh? que aquí eh... Ah, eh, jo crec que aquí aquí si fos de Beges la Galleda, no, no. si no té res a veure, no. tots, tots, tots contra no tots mi. Com com és, que és, és que és, que és, és increïble. Ens no, Ja, no, ja poden eh, dir les tonteries que volen les vesteses que volen alguna cosa, pinta tots contra mi. Els historiistes es deixen anar, com diria, ens entenen al persona, quin tertuli de ràdio opina i les deixen a l'alçada d'un campana, no? I, i és, clar, és clar... No, Però és que no sé, no sé si hi ha interessat i me un habit, o... Una cosa interessant que pot portar al debat... Home, no, que... gràcies per allò. Sempre a dintre uns línies, més ja. de la, la, la humanitat... No la... El Sabat, el Sabat... Però el que ha dit sobre el País Bars, si té alguna relació amb la Segona Guerra Mundial... Dues dades, si permeten. Prínica. Prínica, No. Primera dada, uh, el, que va, el que va passar amb Yogoslàvia. Eh, que ah, que ja el que, que va passar amb Yogoslàvia. Que s'ha ella el que va passar amb Yogoslàvia. Que va petar. Un dia se va i diu, Urte, jo no crec en l'amistat. Jo no crec en l'amistat. I jo li dir, esculpa, què vols que no creus en l'amistat? I jo què? Que és que no sóc el teu amic. I ell em va dir, veus com em dones l'argo? Com no crec en l'amistat. Es va fer servir. A usquera. Bueno, com a idioma, ja és bona gent, però comunicació entre bases, els no, no sé, em sembla que no hem d'enversia una... gaire. Jo sí, per sí, les llocs, per les llocs del pacífic, que són unes illes que jo en conec Bara, escolta, bastantes, i s'ha no? quedat completament i permeti... Gràcies-ho pels oients, deixa de pensar de i concentra't amb la conversa, intenta aixecar el programa, treu, ja, ja, no sé, el tema dels dels europeus d'atletisme que és una de és un tema popular i per aquí doncs pots enfilar una mica un programa tenia Quedats... va concentra. Espars. No va gran batalla de Tartoz Altais, Aquest és el concepte. Europa, el I, i, Caries, però pocs, però encara hi és. Pues plaien quantitats d'illes que van ser claus, claus quan el desenvolupament estratègic de, de la Guerra Mundial, que van desapareixent, és allò que en diuen a Tolons. Vostès ho deu saber. Mm -hmm. eh? sí, sí. Que van fent proves, encara van fent proves. Les fent eh, proves, i ben i ben. El que van fent és callavós. A Tolon, a Tolon, a Tolon. el tema, el tema de, dels europeus d'atletisme i tots la quantitat de medalles Moli, que han no? guanyat sí. els atletes espanyols i això ha sigut molt ben repartit per part... sí, sense dubtes la notícia del dia és uh -huh. portada a tots els diaris uh -huh. uh, i a tots els butlletins sí, està bé, és una bona notícia però estàs creu en té alguna cosa a veure uh, aquesta embranzida contra el nacionalisme radical basc i els excel·lents resultats en l'atletisme espanyol? evident, uh -huh. per, per descomptat uh -huh. sí, sí Evident, evident. Jo crec, jo crec que no. Uh, sí, sí, aquests sí, fenomen, sí. senyor Salaz, sempre es produeixen encadenats, sempre. És a dir, eh, quan hi ha un, un... No li diria potser un rebuig, però quan hi ha una tendència eh, a minimitzar determinada ideologia, eh, contràriament amb això, apareix... Uh, un reforçament de la banda contrària no? I, és, i és per això uh, a mi m'agradaria, no sé si ho han fet I, jo, crec, no. jo crec que esportivament, aviam si hem de diferenciar aquí uns, uns jocs d'atletisme en política internacional, jo crec que no no ho no tindria, però que ningú ha dit que els haguessin de diferenciar, a veure, la política és en tots els àmbits home, a veure tants atletes embolicats amb la bandera espanyola alguns, alguns és nigerians, com... he vist una nigeriana uh -huh. és com el tema de Perequil no? que... Que, bueno, és, és a dir és, és un xutada de patriotisme no? i això doncs, els països que no tenim estat i que no tenim seleccions i que no tenim illes compartits doncs una altra vegada al en... mateix tema aquest nacionalisme i Catalunya sí, dic, em sento molt orgullós de les medalles on diran espanyol si sí, dic que els espanyols poden estar orgullosos de sí, sí. els medalles, les em diran que no. Amb dir no sé, sé, no amb aquesta gent no sé com dir. focar aquest tema. No sé com enfocar tot tot el tot tot tot tot tema aquest perquè és. Està mica. Un santacana de coses que s'esquet, no? Ni parlo això. l'altre dia que es va posar vermell. Cara d'atac de cor, el gent pensava que quedava Sí, sí. pel que ni sí, diu. No. Arriben els espanyols. Això és un queixo que pot passar. No cert, no perquè... no, no a punt desespender-li en el col·legi per que sempre pregunto quan. Per què pensen? La foto aquí. El problema ja que estava alçada. No, no, Com, no arribaria a fluir mai Com? la la la, la prevatja aquí. La fluida de no? la, la pell de l'òrtona. No... No, jo que sé, sí, no entenc. Tot política ni nada. És de, de, de, de, no, no, de, de merda. ni de sentits. no sé, Sí, és veritat que no ha camarat de internet. Que volde i baixar me cançons amb el títol impecable de la paraula. Mira el correu, a veure si ho com escriu. Jo no. No sé, trumo més interessant. Segur dia em van enviar un missatge així. Jo tinc preparant una trampa per esquirous, no si sé. em dires, una trampa per esquirous. Perfecte. Collons, deuen trobar la meva adreça d'un total, total de espaios. x europeus no sé. primer està Rússia sí es amb sí. un total de 24 medalles sí, sí. Conten només els que van de la banda de, de ponent dels Urals. eh? Ah, no sé, per allò que em penso és que no m'agradaria que quedés ningú absent d'aquest no, no, sí, per estava, estava intentant llegir alguna sí, si si em permet sin sí. eh, les dades res, tres dades, eh. En primer lloc Rússia amb 24 uh -huh. medalles en total. Uh -huh. Segon, eh, Regne Unit, tots uh -huh. sabem que és el millor país de tots, amb 14 medalles. Uh -huh. I cinquè Espanya amb 15. Però s de destacar... per s destacar i, i no faca el seu poto rollo. volia llegir no, i fins sí, sí. que no l'hiessitat no no callarà. No, no. Sap sí, sí. que heu sí, no, fa molts el coneixo, però per mi que estaves a pensar, Espanya que s'ha concentrat amb la conversa amb sis màlles d'or. Per això que darrere del Regne Unit que encara que tingui una medalla més. Sí, no, no però això, això va per molts. Això és una medalla de plata més, però ah. compres una d'or, que són els més. Sí, sí. Fins aquí no, només volia... I en cinquè lloc, aquí per collotar. En cinquè lloc, Grècia. Va, bueno, en Grècia sí, l'estiu creixen, eh? Créixer, eh? Mm -hmm. Sí, sí. sí l'estiu s'hi fan en... aquelles temperatures de 40 graus i les posos a Berlín amb remull i, i fan la, la, no. la, la sencada més, més sí, alta, sí. per sí. perquè els grecs van tenir... Molt... de la natació, la natació no haigut ni una prova, és a dir, una cosa de la natació, sí, hi ha molts, molts ciutadans d'origen magribi que, que uh -huh. són actualment en tràmit d'aconseguir els papers, que potser podrien competir d'una forma digna en les, en les competicions de natació, vull dir, gent que ha vingut en en pasteles, gent que Sí, sí bueno, això, està això, i, i gent de Mongat, a del Mar, això últimament, per uh -huh. exemple, també estan, bueno, ells destaquen més aviat en rem. I amb, i amb la cosa de les traineres que era una sí. cosa d'Euskadi i ara està venint a... es que jo, ben, crec, ben jo crec que el falta tradició d'això eh? sí. eh, no, no pot pretendre ningú travessar un estret o un mar que hi ha 40 quilòmetres o... suficients, jo crec ah, que hi ha suficients alguns, més o menys mi, sí eh? Sí. Sense, sense, sense, sense, un, sense un entrenament previ no, no, no tots no. estan al mateix lloc els cromos, vull dir que depèn Clar, si fa una sí. punta però després de la punta és allà exacte, exacte. tot cas són els ah, que hi ha hagut tota la vida això Molt és una de les doncs, que potser doncs, no. ens ho jo crec que prèviament hi ha d'haver un entrenament com passa a totes competicions mm. no, arribar o no arribar justament per falta de... però això se suposa que, sí, que hi és, no? veia tonteries carregada aquestes converses s'han fet a... Parlen sí, d'un marroc, com si ho sí, coneguessin, o jo què sé, sí, sí, sí. collons si és... Hauríem d'admetre que ens fa por al marroc, com a tots, que no, una cosa que un país raro, amb costums, eh, eh. estranya. Jo volia parlar del tema de les riuades, sí, d'aquells darrers dies, que, bom, que he, sí. he sentit molt de prop, no? Ja, Santa Cana diu que ha tocat de prop la riuada. Totalment aïllada sense no sé si hi ha alguna cosa que no ho toqui però. L'hes de dalt i veig no parlem de colonació, diria que no, no em toca de prop. però de... ja buscar, però màtic, diu, no, em da. No diana registre però com No mateix, però no toca però. Estrobava al pis de dalt, diguin a la mansarda de la casa, no? I estí quan sortim d'aquí, que anirem a cosa, i algú i jo trau la d'aquelles que foten. Boga vac ja sortia a passejar el gos i el tot del gos tampoc no pot passar el i des de dalt no ho veu ja que no entenc com programes però el cas és que la meva pregunta per fer això que fa ell jo també ho sé fer això de rebre les gracietes dels convidents sembla que marxaré de seguida a mirar si tinc sem si correu ah, altre No té previst. Ah, ni aquestes ni altres catàstrofes que passen cada any, sí, cada any per les mateixes dades, a més a més. Saps, des d'abans davants ja s'assep. I, I els sociuristes estem cansadíssims de veixir sempre el mateix. I això s'ha prevé i aviam, no sé, una cosa refer a uns tellefocs i però les riuades i toquem els els collans que, que cap no parem eh, ja no no ja a parlar-hi. Em toquem els collans. Eh, mira, cara que m'deia. Es que son gilipollas Segur que segur sí, com... Pensant... que está como que cansa en mi eh. Pensa que bueno sí, Me dius que es muy bueno Y su creu Y bueno, yo lo sé Pensa que Hostia, pues si Si te tan talento, hostia Pues que presente el programa Que el dirigeixi a él, eh? que costa Escolta, no hay radio, si no el programa és el suficient doncs perquè faci el seu programa. Llavors ha de vindre al meu programa a, a fer aquesta cara com de sobrat, com si, com si encara em fes un favor, hòstia, és que se'm vegi a la merda tu, hòstia. No, no, no, no, la veritat. Sí, sí. No, jo gasto la il·lònia. Si no el vol fer amb il·lusió, no el faci, tu? Que si bé poden ser perduts i És que no, en tot el programa no ha dit res, o sigui, no ha dit res. Per això... Bueno, d'aquí 15 dies doncs, començarà a tenir idees pròpies sobre els europeus d'atletisme ara han passat dues hores i encara no s'ha acabat de fer una situació una, no s'ha acabat de situar mentalment la composició de l'inoc en política tots ens coneixem en política tots ens coneixem com si elles de diques de la política m'encembla Santa Cana. Eh? Vayı. No pot evitar-lo simplement, molt la i va tots tenim una opinió, tots tenim una solució, probablement. Jo jo, jo reflexionant, he pensat una eh reflexionar, reflexionar. Ni posar a pues entrar, a sortir com em entraria, però i ara, tu espera, urteu, tu espera que di que la cague i es machaca. Sí, sí, no, oi, perquè s'ha de fer algun, s'ha de fer ja. S'ha Sempre estem amancats aquesta merda d'actitud, s'ha de fer algun, s'ha de fer algun. Què és el que s'ha de fer? És que a mi, per eh, senyor per allò, a mi m'irrita la gent que parla com amb aquest plural de què hem de fer, hauríem de fer, ens hauríem de consciència, que s'ha de fer davant de, de les les adversitats de la vida i de la natura jo que s'ha de fer, doncs, resignació i, i oblidar, doncs, aquest toc no, com, com paternalista que... i messiànic que vostè té normalment escolta, perdoni, senyor, escolta, jo escolta jo crec que voldria defensa del meu amic i company de taula i de tantes i tantes i tantes, i tantes hores de tertúlia, del senyor Padalló jo crec que el toc que està utilitzant, senyor Padalló no és el més adient perquè aquesta conversa sí, aquí perquè no, no només amics, sinó entre intel·lectuals sí, I... aquesta gent no està parlant de política no, no li demano el seu pare està bé però que li retret, ara no sé que, sí. no, no? que sí, ens entenem, no? vull dir que som amics però, sí, sí. Molesta, sí, però no? ens mesurem per uns que que paràmetres que ens apontem per coses de no de... sé, com ara les I pateres, sí, aquestes tonteries i, no? perquè, sí, fet... jo mateix, per exemple, no, no em coneix sí. o sigui, vostè la, no la no, política no ha de creix gaire a més en molesta està dient matí des dels oients perquè s'ho creuen tot no coneix la manera de ser pobres, eh, li no sé. que... gent... ah, per sopar està bé però per treballar. Mm. Estic gaire a igost, la veritat. Estaria millor no al teu. Nostria mateix estaria per les obraletes, Amb els col·legues Mai el Albert no es vol parlar ell. Estigui com Bona bueno, tots depenem aquí, eh. Més... aquí sí. Per parlar-li no està vale, ja, el de per de praia, camara, però vales els programes, però no sé, més, parlar, però falta rigor en les del diari, perquè la política i no de, no el no mateix, de intentar, del diari, però només la que si no, veiem per, per la, part, part, la tele. Què és un La veritat és que no no veig gaire. El ja, jo no hi ja un ja un negui, em ha dit remar si aca fos aquí. No, no os digo, No. Gerardo, soy Gerardo, però no me va la boca, pero al mar. Hasta aquí és... com. Que no sé ni perquè és, no? I es sí, hi ha ja els coneixo, ah, el... i és és molt gran. Se li ha perdonat tot perquè que ha arribat sobre 75 anys en aquest estat, Sa està bé, no? És jo no sé. que veu l'home encara té el fetge intactes. I també no sé. va bé sí. per a Aquila. un personatge sí, que és sí. com Bolívar, nascut a Caracas, per a Barcelona, el Sr. Sala. És una gent que està fastonada, um, que està que està pensant, intenta com di alguna cosa de de Cervantes, de Cervantes, de Bolívar, Bolívar molt, o no no eh? No, no, perdoni, però deixi parlar del senyor Sala, sí, sí, perquè... perquè... no, que Perquè estaven parlant de Bolívar i vostè el coneix? No, perquè jo la mare estrangera no No, no el gaire, no ho no. Doncs, sí, sí, no, que Bolívar només va fer un desafiament fe. a la naturalesa i miri com va acabar, i miri com està l'Amèrica uh, Latina, diguem-ne. No, el cas d'Argentina és paradigmàtic. Sense anar no? més lluny, mm. sense anar més lluny. I a Uruguai, quin serà el pròxim, serà Mèxic, serà Brasil, Brasil, Brasil sembla que s'ha salvat pels pèls. És un continent que no, fan parlar de Bolívar, que no tenia eh? Bolívar. Sí, eh, monedes, jo, un... com a costat adaptar-me a l'època... Adaptar Bolívar, Bolívar anava sí. per una manera a Portugal. És una cosa que com, no, però com, no aguantar-se. No eh? no, no, Ho de més em paguin, perquè això és insoportable. És dir com No sé la anar, la no la de tot, aquí la diagonal, aquesta gentos, per què és com aquella molt mal, eh. Si vas sí, incòmodes. No, no, vist... no sé. Don's ja acabar el programa i. Programa del sud, no, està molt mal. Sí, el no, mira, no, sí, sí la gent ja han començat. Que queda una pedra girada, senyor però Probablement seria el primer gendarme del, del món, no? Sí. O, uh, esclar, això no és pogut ser no sé si des del punt de vista geològic o o, o no sé exactament sí, no, no, El senyor Graham Albert ja deu advertir al seu moment que Sud-amèrica no niria el lloc, però justament per la seva situació geogràfica. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, abans els comunistes hi vi el Gálbreix sempre. Sembla, sembla una mica cínic el seu comentari. Sí, perquè qui d'aquesta no taula sí. podria dir, no podia dir el mateix, no? sí. és dir, qui, qui, qui de nosaltres que queda nosaltres una un impostor. A no, parlo pues, sobretot per vostè, si no. alguna no, Jo sempre sí. dic la veritat davant de tothom, eh? Vostè sempre sí, diu la veritat. Jo, jo no m'amago mai de res, no esfaltaria. No, jo sempre si he dit que sigui comunista mai, mai de la vida. No, ara, ningú, ara resultarà que ningú ha sigut convocat. No, però... Vostès de, de, sí. de Cornellà? Jo m'estic avorrint com un nostre. I ara resultarà que ningú és... Jo no hauria d'estar aquí ara, amb aquesta mena de tertúlia tan estranya i llogament robada. Jo no hauria d'estar en un altre lloc i amb una altra persona. Uh, perquè... Jo aquests dies últimament estic tingut un nostre estómac i... Aquesta altra persona ho usat, tinc uns a perquè tinc com una obsessió i ho passo francament malament, no? I, i, i vostès em poden dir, o jo em puc preguntar, bueno, i no et distreus d'aquesta obsessió anant a un programa de ràdio amb 6 o set persones que discuteixen sobre política i sobre coses que a mi no realment no hi estic gaire interessat? No et podia distreure d'aquesta obsessió? I la veritat, no només no em distreu, sinó que a més Uh, m'aferra més a l'obsessió i, i, no, i no em deixa no em deixa viure, diguem-ne no? i és esclar què li podria dir a aquesta persona molt, no sé, l'estimo que tinc ganes d'estar de que tinc ganes de veure com estic morint i que tinc el cos destrossat no? i que estic desfet, tot això és absolutament cert i tot això és exactament el que penso i en lloc d'això, això no ho puc fer, perquè les circumstàncies de la vida no han anat bé des d'aquest punt de vista, això no ho puc fer. Llavors l'única cosa que puc fer és estar aquí discutint amb aquesta colla de mamarratges, francament, aquesta colla de gilipolles, que, que, que, que, que a mi no em venia bé, no ho sé, que, que parlen del forro. Sí, de mi que m'interessa el forro i... Som, som bona gent però... hi ha parelló que no para de fumar i... i, i el senyor Orteu que cada cosa que diu la desa perquè no té idea i esclar, jo tinc aquesta obsessió jo només tinc ganes de veure-la I, i tinc ganes d'estar ella i no sé, jo passo molt malament la veritat Uh, uh, perquè o sigui, és, em veig tot no sé si -se com un sonàmbul sí, o com un fonàmbul és, eh, intentant fent equilibris no? i clar, jo què m'agradaria arreglar-li les flors, arreglar-li les paraules arreglar-li els llavis, arreglar-li uh, inclús l'estoma no? a mi, a mi un... més que ah. alguna cosa sinistra no? si sumem <sus> els números i restem les lletres sí. què surt de vostè? Potser sortiria la paraula porteu. Sí, so, va, sí, sí. No, no, no centrem tant, perquè a mi m'agradaria saber quina és l'opinió que té el senyor Santagana sobre Fritzman Bueno, uh, a vereu, uh, Fritzman Perquè el veig una mica fora de la conversa i també No, no, no, no, no, no, ulls. no, no, no, els ulls, avui, avui hem no, no, no Té potser problemes personals? No, no, no, no, avui hem decidit no fumar No, no em els ulls i dic de veritat, em ploro el cor que és molt diferent perquè és molt diferent. Em plora el cor i se m'estrangula l'estómac, si em permets. I ara no li puc explicar els motius. Ni els Pots vull explicar, els, es ni es es explicar al... als oients. No, senyor, Hola, no, no t'has no, no, senyor. I menja torrito de patates per sopar. I això no fa plorar el cor ni en congeix l'esperit. Dir... Home, si té molta ceba, potser sí, eh? Bé, a veure, Fritzman. Fritzman, Fritzman. Fritzman per un costat, eh, va ser un dels millors farmacèutics que, que hi ha hagut en la història. Això oh, és cert era el, el, el savi aquest sobre la propensió dels pòlits a de les regions occipitals que va ser... Ja, hòstia, eh, clar, jo no, no entenc que, com, com pot tenir aquest tio, com pot tenir cràvit, i tant, a més físicament fa quedar ah, és... no és veritat que té una veu maca, després per ràdio o sí sigui que guanya, però hòstia, físicament és que no sé, s'ha con ja paru. Jo tot que s'inventa la set, perquè. Exacte. Per Deu -e, sí, no? ja sabiem que havia menjat sí, truita sí, de, de patates, sí, collons. Jo m'ha masó mal vingut en la fàrmula. Tres quarts encara. Falta un quart d'hora perquè entregui el problema d'esports. Una mica de Gaudí? No hi no no no no ha. Jo potser una mica Sí ho no sé, jo vull estar m'agradaria estar amb els meus amics i no aquí sí, si, vol, si volen jugar la cosa on sí, s'està 15 amics oh, no. són aquests? em sembla no ho sí. no, sé sí. és lamentable que aquests siguin no els meus amics hòstia, va sé si en més han no, molt, molt fidels que els que els amics que es mereix o que es creu que es mereix no? que, que es posen al llistó Don més això, vostès no. de cara doncs collons. No? No? Un no recorda el... en Goa. Ja. Apa, calla, Santa s'ha cagada. l'estem fent frases Corteus, a una Santa Cana Biel per José Luis Salad, Gerardo Jiménez, Miquel Boluda i Marc Semuyol. amb la doncs, uh... no legió espanyola, senyor Orteu. No entenen de la ells. Jo sempre he, dit, he parlat només de la legió espanyola i bueno, la francesa. Vostè faci broma, senyor Perelló, però la, la utilització la, la de que és la que ha donat peu del sector. L'utilització d'armes químiques en la futura invasió de l'Iraq no està del d'altor descartada idees dels països occidentals. No, no, mm, no, no doni idees. Un poc queda clar si no es van utilitzar en la Guerra del Golf. Eh, hi ha analistes que diuen que és possible que les tropes aliades fessin servir eh uh, armes de dubtosa legalitat. I deia ah, que no, hi, ha, hi ha armes Ara, legals, listes, hi ha fotos, hi ha, tothom ho sap, això, eh. Que els analistes. Això és, mirin fins on arriba l'hipocresia de dir que hi ha armes illegals, és com les drogues legals i les drogues illegals. I això és una barbaritat, vull dir. Pot ser una barbaritat, però és la realitat eh, de la legislació internacional en aquest moment en el que estem, que ja és a començaments del segle 21, és a dir de la mateixa manera que després de la Primera Guerra Mundial es prohibeix l'ús de gas, doncs eh, Perdó, actualment conti, està prohibit l'ús de, de, de, de gas jo, jo l'ús de gas sempre, sempre l'he utilitzat i no, no, no, no, no, sé no sé què legal, eh? i a més es, es diu ara mateix si faig una crida a la policia que vinguin a casa meva si volen, jo faig servir gas vostè fa servir el gas, però vostè no es troba dins d'una trinxera l'any 1919 al um, front del som. Senyor Orteu, no. la, la, ja, no? la, la seva no. visió de les coses ratlla, ratlla, i perdoni que li diguis la cosa del papanatisme. Dispensi, no, home, no, és que s'estan dient moltes bestieses amb aquesta taula darrerament. Sí, I, senyor. I... sí senyor. Llavors, no? que algú digués... És que s'han confonat en termes, algú parla d'una manera rigorosa... Papanates. Papanates, o serà vostè, oi? Fa més que dir tonteries i està bé, perquè, a veure, el conductor de programa... Gràcies, i de vergonya. M'entenc la comuna, perquè... Si hauria de fixar, o no fa càstings avui en dia, no sé. Jo penso que sí, aviam, el director del programa... Estem estan insultant. Potser si veu i vot... Potser us hi passa que l'època de l'estiu no... No, no. Uh, si us sembla, per què no parlem de coses concretes en lloc de qüestionar la, la funció de, del moderador, que no és el cas d'aquesta tertúlia? M'agradaria que sí, es si posicionessin que la casa, sobre, tertúlia, o la, o sobre la futura invasió de l'Iraq per part dels aliats. És a dir, senyor per allò, senyor Salah, senyor Santacana, posicionin-se, plau i deixin de veure, desqualificar el, el moderador, que el moderador no és ni de lluny iraquí no, ir no pot anar a parlar ja. més igual d'Iraq més igual d'Iraq d'Ucraïna, es que és, és que també igual, a la invasió, a mi, volen es que si s'estequen no. aquí. No vostè sé, hoste que no sé, sé quons es creu, no sé, aquí... no, parlant dels assentaments. Sí, I és per no sé, no, no, no para de parlar, sense Beirut, de Túliva i Palestina, eh, una sala amb una cara com de gilipollas, però què què està mirant i atacar. Tio, parla, no mires així, Què què et passa pel teu car? En no, re. res. Seré idiota. I una mica menys delicat que el tema de la... Sembla que... ...de Múnich o Berlín. Ja. Eh. Sembla que... Eh, em, em sembla que l'Orteu m'ha enxampat mirant-lo. El, eh, no el no mirant senyor Fats sí, no, no ha acabat la carrera política. Em cau tan malament, tio. Estan dit d'una altra manera, per dir-me escuroquial, no que el copar està bé, no? Per sopar està bé, però, un, però per un, treballar, hòstia, és que no ho no, no, no no puc. puc. Això amb preciós... Jo estic sí. fins als collants de treballar amb, amb, amb, amb, amb homosexuals i amb gays i caure en aquest arsenal. Hòstia puta, és que un sí, ja. dia li vaig dir que no, que no es quedés a dormir a casa i el tio que, que, que no m'ha perdonat. Però és que passo, passo de, de que se'm foti al llit, hòstia, estic casat i jo soc tota la vida ha sigut heterosexual Entrar, no, no, si ell no sap el que és doncs que s'esparili no, no, no. eh, jo tinc molt clar que és la feina el que es la deia que de són les problemes personals ja, eh, mira quina cara l'emergència és atropellada sí. només atropellada sinó sí, em, em, em mira com un maricó estem aquí estem fent la política no pescó res la barba la veritat és que fa més conèixer amb la barba però això no ho té Bona yeah. nit em va dir textualment puta mierda Ah, eh, perdó. Eh, està ja per allò, diem, de que també, hòstia, de... ahí, tío, que hi ha tíos que tinc errat, però. I, Cap. A, Cap. i doncs... a mi se m'ha quedat grabada. la camisa, la camisa ni bé al perelló, estima que me 15 dies que la porta, però. És una qüestió de personal, és cert, el que per què? Per acabo de parlar amb el I justament l'orteu acaba de parlar amb el perelló. sembla que m'estiu escoltant, que no. sé, que s'ha Engels, eh, molt greu, eh. A, a... És com a, a... És una cosa ah, molt estranya, eh. Doncs és concret que que ha vingut aquí amb de el de remote, i no programa, no. No vale, encara m'hi sentic que estranya. La celda jamais sí. a Beirut, no? Uh -huh. sí. Bueno, sí, -continu sí, no, no, va, va ser un anecdot tan mòma que jo ja estic sempre perquè altrament va la pena. És estava a Beirut com, no, a com és un I gran ]こちら. error. Uh -huh. Ho sento molt. I va ser molt haver a la Es feia aleshores Estava també allà. No només tot de queda, sinó Mm, tall la llum directament yeah. perquè, clar, la situació en aquells moments era tan, tan, tan destrosa. També era una manera de, de condicionar que es complís el toc d'aquí de tallar amb la llum i la llum no podia sortir perquè bueno, crec que només sortien 6 minutets i, i entra al Pujol amb 9 no, no, ja dies a ningú, tota la cosa que es torna a l'esport va coincidir amb una visita bueno, un dia hauríem de fer un programa sobre un esports perquè Allà al costat de... Mm -hmm. Bueno, sortim de Beirut... Sí, conec, de la, conec, conec, conec, conec, conec... Va, entren el tema, va, que queden pels minuts, anem a discutir una mica, a... va. Feren una feina social mm -hmm. i porten cada cap de setmana... Cada cap de setmana... No sé exactament com es diu, però porten cada cap de setmana un col·lectiu Està, minoritari, el sí. o el col·lectiu gai, feministes, i en aquest moment va coincidir que van portar el, els esquizofrènics el, el, el el igual que tot el dia d'avui vaig quan, quan, mirant el rellotge lloc, i no. només vaig mirant el rellotge per en veure el moment en què s'acabia aquesta tertúlia el senyor Perallot està explicant en aquests moments una tancada de... es va quedar tancada amb el seu sobreveïdut cosa que no crec que existia ningú, ni de l'audiència ni de fora de l'audiència aquest debat no sí, sí, sí. porta en enlloc, aquesta tractòria és pobra d'esperit, és pobra del contingut, i jo estic mirant les agulles del retotge, que com les agulles del meu cor no arriben mai al final, i per tant, soc pessimista, no vull soc pessimista, i no m'arribarà mai al, al final de tota aquesta història, no? perquè... No, no, el senyor Santacana en, en aquell moment... Santacana el Santa veig, veig raó, fa temps que, que veig, cosa, el veig raó, el no, no, no, el veig centrat, sí, el veig, ja. com, com si de estigués de... a dalt del núvol, no, no, no sé si que... Estàvem amb prospeccions, no sé no si no que, que, no que a l'hort que, que cuida doncs no, no li creixen els tomàquets o, o posant massa potassa i els hem jo què sé. Sí, bueno, el senyor Santacana...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 50, sí, 52 52, no, no, el 52 de novembre, o... com bastant per Sí, bueno, sí, per sí és... jovent, no, potser ho sí. hi records, això de la seva temporada com a directiu de l'Axel. Uh, eh, eh, parlat de prospeccions", ho uh -huh. Parlar Parla de, de prospeccions, si no saps més, si està parlant es de prospeccions, és una metàfora de coses personals. Jo els hi puc dir una cosa sobre les prospeccions. Sí, fins dirà sobre prospeccions. Ajò que veus, I, i, parla i, i, i, de coses, dic, no juguin amb la prospecció. No juguen prospeccions. No. Vestic una sent, vestic bé. És una si dels seus diaris, eh? Si demà el país posa com a titular, eh, no Santa Cana, dos punts no juguin amb les prospeccions. Sí. Veu, molt bé. Banes, vale. és... un què ha tingut, Ja sabrem sap què ha Està... Ja Està projectant amb les prospeccions i totes les seves angoixes i les seves dubtes i país, al no és no meu diari, És el meu diari. Eh? és el diari dels seus. No, no. Vosè sap ni. perfectament que vostè està confonent. Uh, Vostès vostè tenen vostè un full confonen, dominical que es diu vostè està de com a el PSOE i el PSC, eh? Treuen una polleguera que s'espanya so, ja mateix. No que faixa. Però perquè què m'estàs explicant? Tenien al sol, eh? No està soldats, sí, sí. està, sí. està directament igualtres. Està que altres a veure convergència municipal. Estan cagant de la hora del sol. intentant saludar-no, no sé, és aquí. És. No tenen cap i ah, l'agra. Hi té tan gran que ja, és que ja no és d'on. I el Sabat és el següent. El Sabat, prengue i hauràs aquesta nit. I Urteu, allà, allà, un altre, ho veig com gelós, no? Perquè Però no sembla el, el Sant Agana avui és... està fent molt cas a Sabat, i em sembla que això no li està agradant. I Catalunya. Sí, ja. sí un monya, que una cara, verdament. Tot un desastre es fotem i els. La feina que està senten tota l'autònoma al sonar, perquè no em diu au, mira. És que, com si ara fos res i tot que entre ells, que a dir, de funcionar net, no? És, diari, no no, és sí, sí. a veure si s'acaba ja el programa i puc anar a la redacció sí, sí, sí. Roja sí, sí. Fòries, a veure si sí, sí. me enganxen a la sortida. Hòstia, cada dia pot ser dia em pillaran. Vostè està fent vos proselitisme. No, eh? es, es no eh? no, no està fent proselitisme. Es comença. Ens seguinna per a apòstol de. No, no, no. Ja. Vostè està fent absolutament like, No està fent proselitisme. No està fent no, Sr. Santacana, no està fent proselitisme. Amà, parlant d'esports de risc, ara, o